Durja El Fatiha Mekkase 7 vargje Bismillahir Rahmanir Rahim Me emrin e Allahut të gjithëmshirshmit, mëshirplotit Çdo lavdërim i përket Allahut, Zotit të botëve, të gjithëmshirshmit Më shirë plotit Sunduesit të ditës së gjykimit Vetëm ty të adhurojmë Dhe vetëm prejteje Ndihm kërkojmë U dhe zona në rrugën e drejt Në rrugën e atyre që u ke dhuruar mirësi E jo në të atyre që kanë shkaktuar zemrimin tënd As në të atyre që janë të humbur